Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhas galan yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar tentang hukum mad. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hukum mad yang disebabkan karena sukun asli. Hukum mad yang disebabkan karena sukun asli Ada empat macam. Yang pertama mad lazim kalimi musaqal, yang kedua mad lazim kalimi muhaffaf, yang ketiga mad lazim harfi musaqal dan yang keempat adalah mad lazim harfi muhaffaf. Apa yang dimaksud dengan mad lazim kalimi musaqal? Mad lazim kalimi musaqal adalah apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasdid. Sekali lagi, apabila Mad bertemu dengan huruf yang bertanda Tajdid, ya, dan ia dibaca dengan enam harokat. Contoh at Atma, ya, faida jadi ma'atul. Setelah tanda baca, eh, setelah ada tanda mad, yani ada alif di kalimat ya di abto, kemudian bertemu dengan mim yang bertajdid. Ini setelah alif bertemu dengan mim yang bertajdid. Ya. Kemudian mana sukun aslinya? Seperti yang sudah ana jelaskan, Bahwa mim bertasdid itu adalah sebenarnya dua huruf. Yang pertama mim yang sukun dan yang kedua mim yang berharokat fathah. Kemudian digabungkan menjadi satu mim yang bersukunnya dimasukkan ke mim berikutnya sehingga bertanda tasdid. Inilah yang dimaksud dengan sukun asli. Nah, ketika ada alif bertemu dengan huruf yang bertasdid. Maka dia dibaca dengan mad lazim kalimi musaqal dan dibacanya dengan enam harokat. Berikutnya yang kedua adalah mad lazim kalimi mukhafaf. Mad lazim kalimi mukhafaf ini adalah mad, mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dan dipanjangkan sama enam harokat pula. Huruf Sekali lagi ada mad bertemu dengan Huruf yang bertanda Sukun Dan mad lazim kalimi muhafaf Hanya ada pada surat Yunus Ayat 51 dan 91 Di Al-Quran cuma ada di dua ayat Dan itu pun hanya satu kata Atau satu lafaz yakni Al-Ana Ya Asumma Iza ma waqa Amantum Bi Al-Ana Ya Itu ada Hamza Yang bertanda Fathah Yang berharukat Fathah Kemudian setelahnya alif dan ini merupakan mad ya kemudian setelah itu ada huruf lam yang sukun inilah yang disebut dengan mad lazim kalimi mukhaffaf semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam